الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نساء کے احکام دوڑا قسمان بیان شو احکام درائیتم او احکام سلطانیہ نهم حکم بیانی اغا لا حکم وزاحت ودماغ کې احکامونه یو څو حکمت دا ځي پاتې شي یو چې خلکو د په کې شک راغلو په بیا د غیظ ذکر کوي صورت پاول کې دې اتیمانا په حق کې او الحكم د غیظ معلوم اځم د غیظ نکاح مسلوه هغ صاف نکاو کوولهو کومو کو چېرو سره ن کا کو ترڅلورو پور الله جي کړدي د خلکولو کې دا ش راغ چېدي معنوجی کو سره ن کا اللهز کو چې کو دا ش راغ ل داغه آیتنا چفن کیو ماتا بلکم دی پریده انورو سرنیکاه کاه سرورو پورنو دا شک پیدا شیو چې منکړی وی چې چاته سیمانانی پاتشي وی نغيبه خپل کور کې پنکاسرنشی غستنو هو دا دغه آیت کې داغه وزاحت کوي جنانه نه نشته ده او خلکو انصاف نکاو حق نه دا کو نه الله تزور نه ور کړه و استفتو نکاف النساء او دې سپوس کوي استنه په حق د لغې زنانو کې چې اتی ماناني وي ولله یو فتي کوم فيهن و, و, و, و تجلا بيان کیتا واست د دې په حق کې پم عايت الایکم فیل کتاب او اوایات نو م تاسو وضاحت کوي چلوستل شي تاسو باندې په دې قران کې فیتان نساء اللاتی لا تو نهن نو حق دې یتیمانانو زنان او هغه کې چې نور کوي تا ما كتب لههن اغه سو چې د غریزه لپاره فرصت وي په تاسو باندې چې ماهر دي نور د غی حقوق دي وتغبو نانتکیهن او بل په تاسو دا محبت ساته چې واخلې په نکاح سره لا يمكن أن يكون مخلقا لا يمكن أن يكون مخلقاً لا يمكن أن يكون مخلقاً لا يمكن أن يكون مخلقاً أبو عبيدوى هذا يحتمل الرغبة والنفرة ترغبون لفظ دا ازداد نه دي دوارو مانو کې استعمالي رغبت خپل مانام چې تاسو مینا کوي او رغبت پمانه ده انکار او د نفرت سروم هم ده نو مینا کوي چې واخلې پنکاه سره حق یې دا کوي او یا نفرت کوي دا د نکاح نه لري په حق کې الله تاسو پیلو چې دې پرې دې نور دنه چې غنډي سره د پلار نکاح منش وال مستضعفين من الولدان او بیان کې تاسو ته په حقداري کمزور کې چما شومان دي quantu mumu او بیان کی تاسو دې خبرې چودرهګه اټیمانانو ته په انصاف سره خبر اولتلا بیا بیا چیرې ظلم مکوئ اټیمانانو سره، ادمه شمعانو سره، کمزور سره لا مطلب او ما تفعلومن خيرن هغه چې کوي تاسو سه عمل سنيکي ان الله کا نبی علیم بے شکر اللہ پاگی باندھے خبوئی گی تداغیو حکم تفصيل شو بل حکم و پاگی احکام در عیت پین لسم چوین خبتم شقاقہ بین ہیما فبعسو حکم من اہلی و حکم من, من اہلیها مشرانو تاویی چه کتاسو پوئی گی چه داکور روانی گی او دا جګړه او شر نه نو کینه او د دې اسلام که کنه چې دا جګړه ختم شي چاته ګونارې سړی ته که خځه ته پریوان غوارو کړي دا هغه حکم دلته کې بل تفصيل کوي البته مطلب دا او چې سړی د طرف نه دی ظلم دې زکه قران دې جنگ جګړه ده دل توييد خزر طرف نه خبر روانه ده نالته رسول هي خبر کړې او دلته رسول هي خبره کوي وفرق زګه ښا او و مراته نخافت منبالها كيو زنان نواچي اريزه ز خپل خاون نه نشوزن چې دما باندې ظلم کوي زیاتې کوي او راځي یا مخ اړوي ولای جنالې مانشتا ګنا پدې ځواړم ايصلیحه بینهما صلحان چې صلحو سلحا. کې په خپل میان کې پوره صلحا هغه مشرانو خبره به یې یو ته زیاتې بل ته زیاتې دا یې فیصله وکی والصلح خیر صلح ډیر بهتر ده څنګه دې کې دا کور جوړواله وروغواله او کور دروانی دون بچکیږي جدای نه بچکیږي نو الله ت ډیره بهتری کنه قران او سنت یو خبره ضروری غنی نظر زلې کوي دا ضروری و چې ذو طنومین کې صلح او شينو تريزه لوکړه کنه ايصليحا بينهما صلحا والسلوح خير ها قرآني چې اکثر شر د سن پیدا کیږي چې اړ یو تقاضا کوي د ډېره کنا و وحذرت الانفس الشح او خل شي وي دې په نفسونو ز خلقو کې بخل او حرس حرس کوي بس نو يرستو دي نه کار خرابي او دا د نفسونو کې پیدا شوه دي نو د اسلام په کاري کنه دا څنګه نشي کې د ایجاد د خلقو میند کې ناراضي ولې فطرتي شهيده جبلي شهيده و اسلامه پکار وين تحسنو اي خلقو قطاز يو بل سر احسان کوي او تتقو ځان بچ کوي د جنگ جګړو او د دشمنونو نه د شرونو فسادونو نه ف ان الله كان بما تعملون خبيرا نبيشک الله ستاسو په عملونو رضون اغه پکې خیر او برکت واچي وګتاس وایي چیر مونږ یو ړونو یو پل خلق یو بس دا پکې شیطان راغله از مونږ کور روان کړه امونږ جنگ جګړې نه کو شرونه نه کو خو دا مشران دي کینی او خبره دیو کی مله پکې اتفاق واچي کنه دا خبر اوخه خو آل تک یو قسم یو طرف نن زیاته یو سړی طرف نن او دل تک بل طرف نن بل مسئله تی رشیو چې الله ویلو تر سلورو پورې ما جاهز کړی ابي اویلو ک طاقت نل راینو فواحذتن نو خبرم دا سیو بل سره ټکراو اونتي راتلا وګورې او په الله وی تر سلوور او بل په لوی دا غي وضاحت کوي ولن تاسو چیرې طاقت نه لره ان تاسو دلوبې نن نسای صافو کې په میان د ډیرو زناناو کې ولو حرستم اگر که تاسو حرس کوئ د ډیرو دا طاقت نه لره انتا دلیل لوګلې یو سره طاقت نه لري خو هغه ته ګنانی کنه بیا خو دې ګنانګار نشو کنه الله ی په دې نه دی ګنانګار هغه دې خبره د طاقت نه بار ده خو دې په هغه عمل ګنانګار چې هغه دې په اختیار کړي هغه څه دی فلا تميلو کل المیل تصو ميلان مکوي او تعلق او مساته طول تعلق او دی یوي سره وتذروه کلمعلقه چې پریګ دے هغه بلې لره او شی چې نظم ترسی ناس مان ترسم مېن تر مېن زین داسه مکو وکنه بي زاوي وي ولا متلقتن اغداسي چې کو څوک ته تپوسو کې چستا هاونهسته نومنشي ویل چې او ازو کو ته وې نومنشي ویل چې نه نه او کول شي نه نکول شي ولي هاوندې خوشت لري په نوم باندې ولیکن حقونه دا کوي کنه دې تعلقوي چې او کول شي نه نکول شي هل <ماللہ> ایدا اختیار کے کار دے کنا زکہ اختیار کے چبا صلاتا طویلی چ کم حقوق دی تبا برابر ساتھی دوڑ لو شانتی کپڑا دوڑ لو شانتی پیزار دوڑ لو شانتی لباس ا دوڑ لو شانتی سامان دی کہ و ډیر کوشش کای غره کپنی هم بدلنی یوی له شيرولینو بللا باقه دسته اختیار کینې دا ولي عوځه کجې زې ډېر لوی ګناه ری حدیث کرا دې چې سو کې یوی سره تعلق ساتي او بلې سره نو ساتي یوی تخ غوري بلې تخ نه ګوري دې با قیامت کې ټول حلق پی جنې چې ډېر روانې کنا نارسوګ به پیژنې ته پوسب ته اومنه کوي چې تاسو کې بس ارسوګ د دوه خزو خاوندې زکه کوګ را روان دي په یو ډاده باندې دنیا کې او پلاوري دې لوکانه هر عمل الله شکل ورکلې د قیامت کې و ان تسلیحو وتتقو کته شی شلا کوي خپل کور اوڈا اللہ نا یری گئے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَا غَفُورَ الرَّحِيمًا نوچی سوشیوی دین آغبات اللہ معاف کی فراتلون کی وقت کی بیا ظلم زیادتی مکہ وید بشک اللہ بخشیش کو انکے دے محربان دا اول تردیز پوری قرآن زور لگو چ عاشرونه وختي راوي جونتي راوي گزاره کوي او جدایم کوي مخک نه دا حقوق جو او سوي چو نشي کنه نه په نصیت باندي نه په حجرت باندي نه په ضرب باندي مخ کوي دا ټولو ان دم شرانو په جرګو په هیڅ کارو نشي بس بیا خو داغه زغای لاځی دینو طلاق دی کنه و ان یتفرقا فخلق یو په له بخلق دی کنه یو په له به وته چغلې کولې چې پلانې دي تو ګور ا پلانې تو ګور اسمره خوشاله دي اسمره خو ته خدل په جهنم کې ابول فلوی چور کغزوار نکی کني ټولو مر به خرابي بياس دونه وسوال کوي بلنه وسوال کوي مله وينه رزق الله ورقينو قضا په کور کې ونم به ولور کې کنه ونم به ور پی وایي تفرقا کدي ذواله جدا شو دي او بلنا الله کلا من ساعته الله به پروا کوي هریا لره د خپل فراخینا د خپل قدرتنا د مالنا د رزقنا باندې پات کی او کان الله واسعن حکیمه او به شکه الله دې قدرت واله حکمت واله اخر کله عربو له زت د خپل صفات تولوهیت بیانې او ممنانو توجه با ماه اعتماد که ایم ټول طول سیبتو نزما دی متصرفهم زیما زیموارم زیما دار خبری او معبودم زیما زیما بندگی که ایم زما تصرف اومنه مازی موار اوګړنه دار خبري ارصوب سمي داغه انسان د دا عقېدي کمزوري وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دالذی اغس جباس مانو کیدی و اغسو چبسمو کا کیدی ولقد وسوان الذین اوتول کتاب من قبلکم و ایاکم یقیناً موږ وصیت کړو هغه کسانو ته چې ورکل شي دا غی ته کتاب مخ کې و یا کوم او تاسو هم دا وصیت کړی دی ان تقول الله د ټولو د کامیابی به دا اږه چې دلنه یریږي وین تکفرو که تاسو کفر کوئ او انکار کوئ فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نویشکا خاص د الله په اختیار کیږي هغه سوچي په اسمانو کې دی هغه سوچي په زمکه کې دی وک ان الله او غنيا حميدا الله به نیازا او سټایل شي وي الله ما في السماوات و ما في الارض او خاص د الله په اختیار کیږي هغه سوچي په اسمانو کې دی هغه سوچي په زمکه کې دی وکفا او فورا دی لازموار ده هر هرچان تقرار صرف د تاکید ده 파ره دی چلای پاره خبره کې پما باندې اعتماد کوي ارسو زمادي ایه دري صفاته بیان کړل چرې زق زموار زمواس ان حکیمان ولل له ما بس سماواته و ما فلر داغي سرا او بیاور پسیم چه متصرف زیمہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَعَوَاتِ او بیا حاجت رواه و کارساز زیمہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَعَوَاتِ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا این یشع يُضحبكم کچر اغواری اللہ نتاسو بلری کی دو دنیانا ایوہ الناسو اے خلق و ویات بی آخرین ناقی الله دا اللہ نایری که نخوا زورنا و پدی بانده چه دا سه خونه دنیا که چه گنات نکی او خصر پیغمبرانی گنات حقیق دا ارچانا خدا اللہ خوخا او رضا پدی که دا چه ضروری چه استغفر اللہ فریادو که اللہ تا توبا و باسی او او پدی کنشتا د الله ایزه دا خلق پیدا کوم چې ټیک د ګناه وت نکیږي ورپسې به علاج کوي ورپسې به توبه او باسي استغفار وکړي د دا خلخ خوښ کنا و یا تی وکان اخرین وکړن الله علا ذلک قدیر او بهشکل الله په دې قادر ده من کانه یریذ صحابت دنیا او سوق چې غاړي په خپل عمل سره صرف اجر او ثواب د دنیا څڅکې نوید د دې لپاره کومه توبه ډیر خلق د دنیا کې ښه کوي عبادت کوي کومس کوي ختمونه کوي دامي وې دا غیزه لپاره وکړو اوس بس تاسو لپاره کومانو د دنیا لپاره دا کارونه عبادتونه کوي څه کوي کنه الله ای فین الله ثوابه دنیا والاخره صرف دنیا لپاره مکو کنه آخرت ز پارهوم کا ضرورت خواله تکي الله سره اجر او ثواب د دنیا شته او د آخرتوم شته نو کته دا سوکي چې صرف د آخرت ز پاره یې کای کنه د دنیا نیت ته پکې نهي نو مبالتا پریز نه ایري بد نه آخرت د آخرت به یو دنیا بدلوم خوسته کی ته صرف د دنیا نیت کین او یسو نشي دنیا شي نه اخرت شي دغه حدیث کراغلیو چې ونده تغم یوکا غم یوکا یو چې اخرت شي نو د ټولو غمون نزدې موارې ما وکال الله سمیاں بسویره وشکل الله او رضون کېم او رضون کېستا ز په حال باندې اتم حکم داو چې قرآن قانون جاری کوي په ملک کې لیکل کتاب لتهكمه بین الناس بیمارک الله قرآن دې دې پر نازل شوی چې فیصلې وکړي په دې باندې نو دا نه هم حکم داږي وځاحت ته داږي تفصيل له چې فیصله وسنګ کوي او سړې قرآن باندې شریعت باندې او ترغیب ذکر کوي الله چبه زلیواله کوي چې نو د خپل ځان لحاظ کوي نه د مور پلار لحاظ کوي نه د خپلوانو لحاظ کوي نه د مالدارو لحاظ کوي نه د غریبانو لحاظ کوي صرف د الله لحاظ کوي ناغه به قران باندې فیصله کوي یا ای الزینا ایمان ولو کو نو قوامینا بالقسطین شتا سو ډیر کلک او مضبوط په انصاف شهدا علی اللاین او ګواهان شیخ خاص پارا گواہی کوئے او خاص د الله زاد لپاره چې ګواحي کوي د الله زاد راځه لپاره کوي ګواهی عامه ده کاټ یو باندې د پاره چې په هغه سو حادثه راغلی دا څه نقصان شویلې او ترasie ګواهی وک دا دغه د پاره دا دې پلاني ظلم کړي د سر اپلاني ظلم کړي زه پی ګوایم یو ځای او دویم گواہی ده الله ده پاره یې چې خدای له دین خبره ده د دین مسأله ده او ما جماعت الله علم راکړي دی ده پاره چې خلقت نه خبر کما یا استلاس کې اختیارات دي تقاضی سه به تعمیر سه به حاکمه او زه خو به واسطه قران او سنت سوي پاغي او فیصله کوم کسه خپایه کا خوشاله شيھدا علیل الله دا خاص لارلار زاده پاري ولو علی انفسکم اگر کو دا گواہی ستا جو پخپل زانونو باندي راضی پخپل زان بانديوم کله کله سړی ته نقصان رسې کنا الا انفسکم پخپل زانونو څنګهي عقدای چې یو څلې زیان کړي یا دا چې عمل الګړي دې نقصان کړي نو پلاړوي زپي ګواہی کومه خلا کو تضمینت کوي چې مګه وا زیو دي پانسي شي زیو دي هغه وینا کیږي وا ولا ولا انفسکم ټیک دې چې ما پد دل درسي اولاد ډېر خوګ دي ہونا زدا لنه یری کومه ځکه ګواہی کوم دغه سي دا, دا الله د دین بیان ده نو چې کله یو بندکې نو پاغه پکې پا زور راضي کله هغه جز نه خبر او پلار په نیکه راغلی راغلي دا چې میګاناو سه زان نیو د خلقونو ته ذات تحفي او د شکراني او دا راضي او هغه اورو سره خبر نهي کوري داره سره ډکی ادلتبه کې موحد پیدا شو اغه وې چې دا و بیان راځي مګوم دا ګندو نه خرو چې بیا چاري سوڅه شیرا نو لیکه نغی و ته وې چې له کار خرابه زموږ پر رزق کې شګیایچې کی غوالو علان وځکم دا په حق د سې کنه ها اگر کدا زور او تکلیف رسي استاسو نفسونو ته او ولوالدین یې امر او ولاقربین او خپلوانو ته او توا دی لحاظونکې دای کنا موحد تدا مشکلاتي ښه چې کله هغه حق خبرو کې وته دغه جوړ شي پیدا خبره مکه وا نه زکلینا نو وړایو په لک په لوانو رشتہ شي وی دا الک وره منکه دې خبرونه زمونغه هویتوله دا غه خوراکه ده پدې کې لوي شي وي او پدې کې پیدا شي وي او سومنګ راوړو او د پاسه پکدو تختیقوي ده دا ورته ا دې زمونغه کار خرابوي نه نه ايکنغنین دا غه سيد مالدار لحاظ بنکه کسوک مالدار دي هم تبحق و او فقیرن يا سوک اجز ده غریب دي نه په غه نه کيم چې حق پرټکيګا نه دګړي رو خلکو مولانو دا چل کاو چې ریویره چې مونږه دا وایو کنه چې دا ما خمو نه دا سلوی اختیادا زمينه دی خو نو دا ټول غریبانان خضا خوري دیوبیا څه کوي نه نوې مونږ دی نشو محرمه کوله نو یې الله توسو جواب کوي چته نن د دیوځینه چې پدې دې ترڅ راضي ترڅ پدې داده چې د دا حرامونه بچکا دې ملوشي خیر دی وuje جهنم نه بچ شي ادي ودا لحاظو نه کول سوک مالدار دې سوک فقیر دې فل او اوله به ایمان الله ډیر نږدې دې دی تا ته دې دوالو نه نو دا غلي حاجو کا ادي لحاظ مو کاه یو ځما نه فل او اوله بهما الله ډیر نږدې دي دروازه ته ستانه وله صاحب مطلب ډیر غلط کار دیوکو ته یې چې زو پاجزان او رحم کوما نو الله پینکه يسو ته تډیر نږدې ک الله او تډیر نږدې دي فل الله ولا به ما الله ډیر نږدې دي دروازه ته هغه په چا ظلم वला تتبعو الہوامر وانی گے خواہش تبسی انت دلو خواہش داسی انصاف نکوي وانت لوم او ک تاسو په دې گواهه کی دروغوی جبم والو لیم بیل سنتیہم کداکار موکو گواہی یو موکړه هو غاډا واړه او تعرضوا یا مخواړه و انکار وکړي چې ذنیم خبر فإن الله كان بما تعملون خبيرا نبی شه کله استاسو په عملونو باندې خبردار دا دی د دنیا کې څوک داسې چې خو خاموش دي د توحید سنت نوم ناخلې د قران بی غوا دی اسوک دا داسې چې را اخلې او خپل طبيعت کتاب ور پاسی ګوری جلالن چری اسلی کلی دی تفسیر یسیر چدی کی اسلی کلی دی ناغه وی خلق ته هغه حټول لیل لایند تلو لایند ناغه به مترجمیک یوغه بیان نکي چې ګړی وړی خبره کوي هغه قصې او په بیانې ضرورو نذک دوه برې وکړ تلو چی خبره کئ خوشاینه حق نه او تعرضو انکار کوي چې نه کوم واسطہ یا ایو آمنو و آمنو بالله و رسولهیم ایمان و له چلوال مکویذ الله سرا چی ایمان راوړنه په سیمانا کې ایمان راوړه چی آمنو یو ته موي چی همو نو نو آمنو ایمان راوړه کنه د مؤمنان څنګه دي چی را مان نور را راوړل نو معنا دا چې اې د نو مؤمنانو آمینو په یزشتیا ایمان راوړل د کفسرین چې ویایو الزینا امنو نفاقا نو یو کسانو چې ایمانوم راوړل دې خدای منافقت ایمان آمینو اخلاصن د اخلاص ایمان راوړل او بلما نه دا کوي چې نه نه مؤمنان یا نيا دي مؤمنان کو چې په ایمان باندې کلکشه په دي ما سلوان باندې کلکشه ګور ډیر خلق واولې درا واولې دو ایمان راولې پالل باندې اني مزبوط شه په دي او پیرامبر باندې ول کتاب الذين نزل على رسولي او هغه کتاب باندې چې نازل کړي وی لگ, لگ په دي پیرامبر وکل کتاب الذی انزل من قبلهم او پاره کتابونو چې نازل کړیو مخکې د دې قران نام دا تفصیلی معنی ده کنه چې وي کی ایمان پاله او پا کتابونو پیرامبرانو نو چې دا ټول پکی نو د ایله ایمان شه الله تقبل ایمان شه ښا چې سوم رضایا ټول پک راشي نو ایمان قبول شو و سوئی کچری دی که یو سلی اوی چیره پتولو ایمان راولو او په پتی یو پکینا راولو ما ذا خیر دی ایداس دی پتولو بیاد مونگا سمیئیا بنی مالاوی نا کدی یو نا ده انکارو کنو کفر دی او من یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر اگر سوک چی کفرو کیا پا اللہ باندی و اپمانا دا اوسر دی یا کوم ملائک دا الله باندې هغه کیسزان نه جوړ کی کنا دا کډیر او خلکو جوړ کړي سو کوم ملائک نشته ده خو دا بند دوه صفته دي یو شیطانی او یو روحانی نو دی یو ته خلق یا نه ی دی بل ته ملائک وې نه ی مان نشي کنه یا ملائک باندې الزامات ات لګی چې هغه خلک نه دي حروت ماروتا داخلتا ایمان نشکنه خواب و کتبی اید اللہ پا طول کتابونو بانده ایمان براوده و رسولی پا طول پیغمبرانو ولی یوم الاخر پرد داخرتا و چیدی کې په یو بانده کو که فقد دلد لعلان بایدانو یقینا گمراشا په گمراه لرسران اممم دا خوخ کاره کافرانی چوی نمانم بس دویم قسم کافران اگه دی چه پخلی وئی بزلو کی نئی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بیشکا کسانچی ایمانی راولو سوخ سُمَّا کفروم نو بیا کفر تواولی ده ولی کافرانو سر ناس پاس اولاد اگه سر گپ شپ و غم خوادی ثم آمنوا نو بیا ایمان راوړو بیا راول مومینانو سره شو ثم نو بیا کافرانو لیداو ثم زادوا كفرا بیا کلک شو په کفر کې ها بیا رانلو دم یکن الله یوفر لهم چرې الله نه دې چې دې تبخناو کې ولالیا دې يوم سبيلا نو به دې تسایلر زه ګدي دین پروتوک جوړ کړی چوم دل تک یام ال تک یام او مومنانو سره خپل خبره خپل سوال جواب او دعا سلام همدکارانو سره ا د زلن غره او دا پکې وایي چې هندو مسلم بای بای دا غورات په خلاص خلقو ښا چې پاکستان نو جوړ شوې هغه مسلمانان وایي چې مونږ او دي خورونه څنګه هغه کفر دی او د اسلام دی کنه الله یذ اس حل قتصایلار نه ہےما دیودا س په دې مجمله کې دنیا نزی او ګمان به دای چې نمون خو کلمه ویل ذا مصلشتې لوټشتې بشیرل منافقین ناذیر ور قدیم منافقان لعل ان لهم عذابن علیم چې به شکه د دې لپاره عذاب دردناک دې دا اوسمانه کی دا وې امنو ده کفارو ښا چې خلق وجداله څنګه چللې مونږ کوئی ده سنولې دي چې څار شي چې زم مسلمان ما بیا کارم را شي ځکه ما بیا ما هم را شي دا څنګه چللې الله وینا در عمل له چې هر چه اثر تعلق ساتل کنه جننه مخيار خلق وي ویننا تعلق بار چه اثر ساتي <خأو> دا وی نه دا سیاست وکای وی ښا الزینا منافقان يتخذون الكافرين اولیاء ان چنيسي کافرانو لره دوستان چې ساجا ته او راشنه لال شي اه اجديدن تپوسکي چې له کتاب څخه دیشیا غا او تاسو د مشرکانو سره ویمره ضرورتو تا <تصفيق> دي اور ایزلی چې هر یار کا او اجد په بار کا اهمونګه وي دنیا کې به دینه وخت نتي ری ها کافران درا او دوستان بغیر د مؤمنانو نام ایبتحو ن عین ذوالعزته ها د دې طلب کوي د دې سراد عزته چې راغي ډیر هم <سلام> دی اوږی سره معلوم ډیر دی اوږی لاسوم برر رسی برې ویلاس رسی کنه دنګبې ډیر نو مې مونږه زکري سره عزت التکی ګور عزتو فینل عزت لله جميعا نو یو تا عزت و الله سره دې ټولو اغي سره سو عزت ته اغي سره بيزتي عزت وسره نشتا ځکه عزت د ایمان او د اسلام سره ده کفر سره نه وکد نزل علیکم فی الکتاب او یقینا چلا نازل کړی په تاسو باندې په دې کې ان اذا سمعت آیات الله اذا خبره چې کله تاسو واورې سمعتم چې د خلقنا چه کې که ایاتون شي او ٹوک ورپوری کی گی یکفر بی ها برای ایاتون او یکفر بی ها ٹوک ورپوری کی گی اخندار پوری کی گی ویستاز او بی ها نفلا تقعدو ما هم ویلیو چدیس سره ایخا چې پوش ای چدا رشتیہ داوے که ایا او پایات پس ډنګ ډنګ شروع شي دا قرآن پروتوکي کنه یا آیاتوی کلموموی چې بسم الله الرحمن الرحیم او پسې شروع کی جس صلاۃ والسلام علیکم یا آیاتوی کلمه او بیا ور پسې شروع سردار د مدینه ناتور پسې اغانا ور پسې شروع کیه نه الله ودا زیتلانه ور شي دا په قران پروتو کې دی قران یې او نات غانه বজان ورکله سټیشن ته حلغځي هر کې یو په لټه لاوته شي بل په لباګه ګمړی شروع دې ټول په حق کې قرآن ویلي چې فلا تقعدوا معهم د څه رکی نن نه غوري حتا یخذو په حدیث غیره هه کوې چې دعوت ولور کوون ورک هو چې مشغوله شي په نورو خبرو کې چې دا غاب ما پریده دا ټوک او ناسخري پریده نو بیا الله شک نه خا اګه کیناست ته وسره نو انکم از مسلم تاسو به دې په شانتی یې چې دې څنګه یې تاسو ذلتم په دنیا کې اول تک به سره یو ځای وي ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم ما बेशक الله بجم کوي منافقان او کافران ټول په جهنم کې جمعان غوندو د تغایر ایمان او کفر شکه نه ښا اللي زين تربسونا منافقان چې انتظار کې تاسو ته تا دو ظلنا خوندی مرگری که نا مقیتا گوری مقیتا فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَتْحٌ كُسْتَوْدُ پَارِجَرْتَ فَتْحَ رَاشِ غلابه راشی, غلاب راشی. در اللہ ترفنا قَالُونُوَ اَيْدَا مُنَافِقًا عَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ در دیغ ایمان لے چه سمم آمانو اگر را لکن خوا. چه خبر شو چه فتحو شو آن. نظر براشی <تصف> اسن بالکڑی براشی او مؤمنان به مرتهوی چاله کاځه او تفریدا مولانا صاحب راغې زې او تفریدا خطبه زو زې فریده بالخوه تک دي چا و سرغه نو او علم نکم ماکم ولی مونږ هم ییرکلو اسی چاله خلق مې مونږ وی پارم نو ډکلې انا ما نو لکلے ما سرخ وسموی دے شعات پارمشتا حلمنکم معاکم اولیم انستاذ مرگرینو دا دی ایمان دے خوا بیا ایمان راولو وینکان لیل کافرین نسویبن او کوي دی کافران چر تصبر خام دا دی زور راشی غلب راشی قالون بیال تا لڑشی اغیسر لڑشی اغه یو تکټه وباله قسم کی وی المنستحوذ علیکم ولی مونږ تاسو حفاظت نه کاو چې آ پیره ګرځیدو ونمنعکم من المؤمنین مونږ بچکلې د مؤمنانو وی که مونږ نوې هوږ راغلی وو دربان ته خو مونږ بچکلې د مؤمنانو ننومداکار شورو دے ده کافر ده پارغ خپل مسلمانان وجنی اده اغیر ډیر قدر رويزت ته توبه دا غی زینو ډیر محفوظ دي 파ږ زبانې مرغې نشې tle ا مسلمانان وجنی دغې ده پارا ونم نا کوم من المؤمنين مونږ وی بچګړې تاسو د مؤمنان نه ښا فل لا يه حكم بينكم يوم فیصلو کی دې په میاږ کې پر وخت قیامت دا په اصله باندې ته کی ولن یجعل الا وللكافرین علی المؤمنین سبيلا په چری دا الله داسه نذیکړی خان چری نور کوي الله کافرانو درا په مومنان وباندي غلبان ټول مفسرین ویق فی الحجتیم ټګدا دغه دنیا زور هغه بای او په حجت کې مؤمنانو باندې څوک نشي غالب کېده نو <تصفح> دنیا زور زیاته ظلم مال دولت اغزان له خبره ده <تصفح> نو سوال پیدا شو چټیر خلق هوې چې دا مؤمنان دي ولی مونږ سره نور أغلي منزنه کوي خیراتونه کوي مالدار دي کنه ښه حجونه کوي عمره کوړو قزا کوي نه د خل کوې چې دغه مؤمنان نه دی وستول کارونه دی ایمان والے الله وی ان المنافقین یخاذعون الله بشک منافقان چل تاګی کوي الله سره دا غوځې د پاره کوي کنه ها چې را باندې ګمانون کی چې کنه دا کافران دیو دا غي مرګری دی اندوان دیو دا غي مال خوري دا غي پیسې خوري چې څوک داواز را باندې ونکی نو دی وجه نا دی پا لمنزونا حجونا الزلح زور ور کرده نو گورا سمرتا گی که دا اللہ سران و هو خادعوهم اللہ با دی لسزاور کی دا دی اٹھا او سزاور لور کئی خوا ولی اللہ بول عزت و تصویی نا نو اللہ داسه و نوی پیغمبر تا چی رواخلے پدیش و روکے نا داسه ندی پريهوده نو دا غیم خو پوره یقین راغی چې الله موږ نه نه خبر هک خبر وي نه موږ ته بیا پیغمبر ته ویلو چې ځی سره جهاد کوا برا الله نه پوکې پدی باندې نوې پدی خوشاله دي وهو خاضعهم الله ولا سزا ور کوي وایدا قاموا ال الصلاه ته کله چې یودري کی مانځتا ته دی منز کوي تره موږ دی کله چې وزري کی مانځتا قامو کو سالا نو وزري په مات ځل باندې تا کو بسمون زریه چنيت تلي نو کله و یو زګري کله اول زګري چا پیره بغوري اول چسفونو کی سور خلقي ټول بدن نظر او باسي چې دا سوکري ته منافق کار او ذملایکو په حق کی راضی ارېم په صفونو کې ولر دیخه خو هر یو خو کې ځان سره خي طرف تا کين طرف تا نپي جنې چې دا څوک دي د مؤمنانو دامت داسې منځيخه ادیبه ټول خلق د نظر نوباسي چې خدا پلانې راغله دا پلانې راغله قامو کوصالا ډېر په سستې سره يراو نن زان خي خلقته په دي مانځکه په دي عبادت کې پار هر سکه همونز کې خلاذور نهي او به دي نور عبادتونو کې ها جهالجې او ټوله دنیا با خبر کې اچي بیا راځي گاډي وتلي جګړه وې په توا سره بکيني ما سره بکيني دا دین دې ازل ته دې ګونه پخکړیو یورا ون الناس ټول خلک په ځان خبر کیه تاریانه دا حدیث رامل ریا خو شرکی خفی ده وګوره مفسرین وی او ځان خودل داسی کنه چې فاما ان صلیها لیران الناس فیشهدون لهو بالایمانه فلیسا ذالک الریاو المنهی یعنه یو اذا صلیتی من دخل قومه ددیده پارکی چې د خلق ماوی نه او قیامت کی زماده پار غواهی کوي د ایمان متاوی په ریا کې ناراض چمانه تنه شويدا یا داسې او سړی منځ کې د خلقو په مخ کې ډیر په طریقا او ډیر په دما او ډیر په اوصاله چې خلق ماته وګوري چې داسې منځ کوي ټنګینوي لکه د چرګو نو زغم پریا کې ناراضي داغه تعلیم شيخه نو راته نبردې اجه بدی نیت نه لا ټول ریاده بس ولا یذکرون الله ا مونځو مې مونځي پینځوارو نه کوي چرت دعا دری کئی او نور یروید از خوطن داراتا گرانده از سار داراتا گرانده نیادی اللہ لرا مگر لگو قلیلا دا معنی حسن بسری وی ایلوکا نزالی که کثیرا اگر که دیر ذکر کی دیر ذکر کی وہ قلیلی و تذکر چې لواجه لا نه دی نو لجهلا نه دی او کو ی ځکر ډیر لک شي او چې لواجهلا شي نو قیر دی نو قلت او کا پتی په دی دی چېیا بهکې د الله ځ یا بنی که نه مضب ذبی نه بهناظې کا دوپړک دي په می د کوفره اسلام کې شخصمندي لا لا او لا ندی ممنناو سره دي د زړنا. ولا اله الا الذي كفرن سردي دزړه او مې يذل لله فلن تجد لو سبيلا هغه چې له ګمراه کی تبنمه دي هغه د پاره صدین مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو ګورې د کارون نکې منافقان ايمن وا تتخذ الكافرين امني سے کافران دراو دوستان من دون المؤمنین بغیر د مومناننا مؤمنانو چې دی پرې ده انور سره کافر سره تعلق ساته حضرت یونا تاسو را دکوي انت جعلوا لله علیکم سلطانا مبینا چې د خپل لاس ورکه الله را خپل ځان باندې دلیل ښکارا وليک قیامت کې الله تا اونیسی اوو یذته چولې دی کافر سره دوستي کوله او اچي الله ماخن نه کړی والله ووی چې د انسو سره نوي د غم خادي د تله راغله نو یو تاسو وی لې چې دا پوره محکم دلیل لې کنه ښه زکه الله ما نکري دې سره ناس تا چې کته ډیر وې چې نن زما سره محبت نشتا دې دی غرق کی زکه فراان ها خو غم خوادی دی سیاست دی پاٹی دا دعوه کون اللہ ویدغا دلیل لیکن از ما خواه سلطانم مبین اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقان با پاغلان دی تا خانه کی دور فِي الدرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ پاغلان تا خانه کی بای دور دیکھو بارے مشرک لهم ندی بیلی خواه کارسمره نا کارا فرعون شخ او په حقین او دې په حق ویلی دي زه کوم شریکانو کافرانو ک کفر او شرک کین او په خپل ملک کې کوي کنا مونږ ته خو سپ نره رسېلګیاري امنافق او بدلته تاسو رکینی اخ غپ شپو یا خو ارسه طالب را وړي یلکه ته میلمای مال سره را و نننن تزمو مشرت تزمو ها نمبر را کوي نمبر وا اخليو ا دې کی چې هغه پاسي نه پولیسان ور راشي او یان ور دا زکه ویلې په در کې لس ولې من نارخه دا کار مشرکان کوي دا کار خو اصح کافرانو م نه کوي خا او غیره نزدې کې د یم نشي د حضرت الله تعالی کولاودا او ځان باندې نوم د مسلمان یې خرم نزد ذاکل والکی خلق ډیر تباک ل په دې باندې خا دیوازه کو بدر کې اسفل کی کنه ولن تجد لهم نصيرا تبنم میزيد پارا سوک مددگار الا الذين تابوا واسلحو هم وګړه منافقان چې توبه ويستان او اسلې او کړه خپل عمل واعتصموا بالله او الله په کتاب یې منګولې ولګولې دا علامت ده چې په دې وسلي پرښتیا توبه په درو اسنګ معلومه چې قران یې شورو کړنه بس دا داسې کتاب نه دی کړنه چې قران تک خیر دې توې په دروغه کې ناستو خو دې کې دازی کتاب نه ده هوا تاسو مو بالله او فقيه قرآن سره وتعلق ساتي احادي سره تعلق نه ساتي کنه نو کدا غزان نه ملائک جوړ کی کنه په اعتماد په مکوانو واه تاسو مو سو واه له سودینوم لله خالص کی خپل عمل د الله لپاره چريانه کومه خلق ته خالص د الله فلا یکمل المؤمنین لذاک کسان مرګری شو د مؤمنانو نو خلق بدی تمام او چې گنی وسه وی چې دا کسان جنتیان دی او به یې بلان دی دا غې نه هرونه اداسیونوی همع المؤمنین یوی الله وی تسخبر ته د مؤمنان د مرګرتیا خبره وسوف یوتل المؤمنین اجر نازیمان ذره د چور بکې الله مؤمنانو تاجر ډیر لویم تبارت چا سره ناس پاس تخا خدا سه باندې لکه استاد قران مرګري دا هله جنت کې چې سړی ناس تخا ور بکې الله مؤمنانو لا اجر ډیر لویم ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم سوال پیدا شو التقى الله وکذیو په ذر کې اسفل کیو بویتله تاهانی تا نو تا الله ای زما کار څه ده چې تاسو جہنم ته بوځم تاسو خو تاسو خپل ځان پخپله ووځه ما يفعل الله بعذابکم څه کار دې دا الله چې تاسو له در کې داغه پکې څه फायदा ده ان شکرتم و امنتم کته سو دالذین قبول کو او هغه باندې یقینو کو وقال الله شاکرن علیم او یقینا الله قبلونکې په دې په ارس باندې لا یحب الله الجهر بالسوء من القول دا جواب دی د یو خبرې چې مؤمنانو وی چې الا من بچری منافقانو سره نکینو مونږ بچری دي سره غم خادي او دوا سلام نه کوو خنا کله کله بندر اگیر شي عزيز ظالمان دي کنه او کله سړی ته مرگ دمکی ور کی نو چې داغه وخت کې مونږ ته صحو کوم دي نلای وي داغه وخت اجازه ته دیکھ راه پور کې ها او جنا زبردستیشتا نیس نشتا او توزیه وږي سره زندہ باد وي او چغي وي دله نخوخی ها لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخی الا आवाज رئیس تل کفر او په شرک هغه आवाजونه د شرک نه خالی دي هغه کومره نه اړيدي ها چې ناره رسالت او ناره حیدری او ناره غوسیه جنورو بگلا سور راوزی ذکرونو کې غواره ها نخو خی الله وازر استل فشرک باندي من القولي چې دخلې وینا ده الا من ظلم همګهغه سوق چې په غا زبردستی او کليش وا چې ولي دی فائده کې سوق برتیشي کنه اړخام حداوي ناره هې دریا لي نبا زبکه تلي موحدي کنه ناغه نوې کنه ادي ذالمان ته ګوره په نذیره شو یله کولې خلی کې د ګنګړې توول نه وای نو چې د وردستی وکې کنه د قتل او د قطعې نبی او الله وی اجازه تنه الا من ظلم الا من اوکرها به سره معنی حضرت شیخ ویلو چې د سوره نحل کې بیا راځي خا وقلب مطمئنین بالایمان وكان الله سميعا الله رېذن کې د خلیله خبرې اوم ده وعلی من او په دې پزړه باندې چې تاسو مضبوط ته په ایمان نک په خلیه باندې او انه دسته مجبورۍ ده کنه ها بدو خیراً مرتبه ذکر کوي کتا سو حقاره اعلانو کې د توحید او تخفو ہو او یا پزړه کې او ساتای چې ښکارې نشي کولې او تعفو عن سو ان یا مافیو کیچاتا ده گنانا ده سزانا ده مرتبی ده مومنانو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا بِشَكَى اللَّهَ پَخْفَلَ مَافِكَوْنَكِ ده قُدرت والا ده ده مطلب نطب دو خیرن ده خلوی مرتبه ده او تخفوهو جزر دی پیمان مضبوطی ندام سیده او تعفو عن سو ان د تا چې د چازلم زیاتې مسلمان د لاسونه اوته او ته مافی وکړه چې زستان انتقام اخم ما د خدای د ماف مااف کړی الله و ګوره ته زما خو پیدا پیدا کوه لا زما خ دا دی چې د ماافکومه او سره دی نهکه نه کوم سره کولی شم دسونه شم کولی قادرېمه او بس زما خوی دا دی چې د مااف کوم نه تا مافیوکړه ډیرر خ وکړو. دا مرتبه مومنان ان الذين يكفرون بالله ورسله बेशक کسن چې کفر کوي په الله باندې او پیغمبرانو باندې او یریدو نه یفرقو بین الله ورسله قرآن هم شي چې منافقان کین دو کین دوه قسمه سده عربوغه او سده اهل کتاب دا په اهل کتاب او ديخه کفر کوي په الله او پیغمبرانو اړه دلری چې جدائی راولی په میندال الله پیغمبرانو کې نو یا الله مانو پیغمبران نه مانو خو دومره پشان خلق دي وي ته هر زمانه کې دا دی او کله وی چې خپل پیغمبر مانو نورو نه یوزیماوار تا بیا یعزای شوا ويقولون اوي نومنو به بعضن مونږ ایمان راوړو په بعضو باندې و نکفو رو به بعضو اذا باز خو بالکل نه منو انکار کوو باز ټول پکې رااله منکرین حدیث دا دا, دا چې از طرف نه راغلي خدای الله طرف نه راغلي دی کنه ښا منکر د معجزاتو چې قرآن ټیک دمانو خو معجزې نه منو ځکه معجزې نوې وي او یریدونه اراده لري ان يتخذو بین ذلك سبیلا چونسي پمیند ددي کې یو بل لاره سو مانو سو نه مانو دا خو بل لاره ده دا وبدين کې نشته ده پټير خلق وي چې نه خير بیاوم د نور نه خو خيو کنه پړندو کې وي د یو سترګي غباچاني نلاو یو لايک همو الكافرون حقا ولذيك شکل خلق په حق کافران د دې په قبر کې خوړو شک نشته ده زګدي کفروم کوي او بيدبيوم بی کوي خار واتدنا للکافرین عذاباً مهينا امو تیار کړي کافرانو د پاره عذاب ورسوکونکه والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړې په لا باندې پیغمبرانو ټولو ولم یفرقوا بینا هذین منهم اجدائین کوي د دې پیغمبرانو په میان کې د یو تنهم یوتن نو جدا کوي اولایک ادره کسان چي دي سوفيو تي موجودم زردہ چرب ک الہی تخبل عوضنا وكا ن غفور الرحیم او یقینا الا بخشش كون ک ذمهربان په صورت مقاصد ذکر شو خه دروستوي ساتوله زواجير ده اهل کتاب او وایخه ده اهل ذکر په دې احکام کې ډیر نقصان کو نوروستوي سبټول د دې په زواجرو په خباستونو او قباحتونو باندې لګي واخرو